Euskal kulturaren egoera eta politika publiko batean dako norabide proposamenak. Una joan den larun batean aurkeztoa izan den txostena, Euskal kulturaren aldeko erriarteko sindikatuak du hori manatu, eta hortaz mintzatzeko Euskal kulturera kundeko presidenteak gurekin da, goizuntan Mikel Jamuzpe egunan Bai, egunon. Ai, egunon. Kontestu berezi batean egiten den e, txosten bat, erriakteko sindikatorire desagehtuko baita, desagehtu da. da, haste buru untan, zen dako txosten horren egitea e, galdegin dute edo, ah gazki horren ateratzea? Zeren eta demorak ezpita galdugeak. E, eskollek argua sortu da eta kompetentzia hartu du eskollek kulturarena, baina ain zinetik Bistan da lan hori abilatia zela. Gisa hortan, eh, ardurat, autetzi arduratunak, eta hoi badakintu direla eh, besteak beste, bruno karer, horiek ukanen dute txosten hori. Eta bere hala hasten lalko dira lan ean. Demola behar zen irabazi, eta demola behar zen ere, estudio, sakon, serios bat egin, eskolkulturari emaiteko Bere erapenareko ahalak eta Aaz biztan da, eh, guk sortutako politika bat izan dadin. Hora i hartetzen ikuspegi orokok euskal kultura? Bazen urtetik urtera eh, sortu da. Astapenian eh, kontsidedatia zen eskoal kultura beste kulturetaik aparte, beste politiketaik aparte eta autako sortia zen delageita zazpi urte eskol kulturera eikuia. Bainan kulturaren ardura dutenak bada estadua, bada departanmendua egialdea eta bai esko elkargo. Beraz eh, nahi bozu iportata da denek ar ardura. Eskoal kulturarena, Bainan ez... Kultura partikular bat, erop, aparte tratatu behar den gauza bat bezala. Baina beste kulturen mail berberian eta beren ahal guziekin. Denbora berian, hori da komplikatuak. Ez ozu tratatzen ari kultura beste kulturak bezala. Zentak badugu gure kulturaren bizitzeko manera, gure adena. Eta gure manera hori berdugu begiratu, berdugu zeindu. Uh, ez guretako eskor kultura ez da bakarrik adibidez taula gainetan edo esenatokietan e, agertzen den e, kultura bakarik. da ere egun gusizz edo gure bestetan edo osoin gauzetan bizi duguna. hogan tratamendu hori berezia da.zoira da. Da komplikatua alde batetik berda da parte eman gure kultura, despeita berdin besteak bezala, baina, denbora berean ere, Ez, eh, besten ehinberian, berda, lagundu eta ez da ere, excepzioneik inbiak, eh, alde batera edo bestera. Frantziako beste lekuetan ere maiten diren politika kulturalak hemen, eh, ela izkela honak? Ela izkela aplikatzen hala? Den bezala, ez dira aplikatzen hala. Hora eh, zeren eta adibidez drak hori eh, estatuan kultur-politika est, eh, bat ere, mait, ere maiten du eta ainiz gauza ez dira sartzen horien politikan. Horrak ez dura nahi, ez dira gauza batzu bere gaina hartzen ala. Hora, duzu, gauza bizigir komplikatu da eta lan horren eh, balioa da gauza guziak zarridilea maigeinean, denak, denen artean. Eta gero, sailkatu dira eta ikusi oa, adibidez musika partizione batean bezala e, nork zer egiten duen eta ez bako bere alde Baina biztan da partizione batean behutela musika atrezneak denek elgarrikin haizan. Eta hori partizionaren horren iskidiatzea da uh, nahi uh, lan uh, ahondiena eta hori eskolkulterakundearen lana da hori. Oai, eskolel karkoarekin ere manen duena Txosten unen egitea eginda hainitz partai derena mm. nola, nola eginda lan eh, Hori ereman dute eskolel kultur langilek eh, sindikateko eh, langile batekin, amaiarekin eta departamendu estado eta egialdeko eh, teknizienekin ere, Beraz denak mai inguruan Sailkat egin dituzte amairu, nik uste amairu sailetan, e, entxatu direk ustea, nora doan eskol kultura. Era perstolaritzan, kantuan, antzerkia eta bar, eta bar. Eta horretako galdezkatu ditute, dituzte irutan hori bat e, eskol kultur eragile, ardur adun, eta denetak, ba, gazteak, ba... E, adik gehi hau dutenak, e, dantza mundukoak, persulari mundukoak, albezen mat e, nahi behar jende. Eta den edi galdein nizan da, zertan ziste, zer dira zuen pundu azkarak eta zer zu, dira zuen duriko zuen pundu aurrak. Ta horitaik egin dira egin da txosten hori. Pundu azkarrak, pundu aurrak, hala zu egitenan bada orokortasun batean, Pundu azkarretan, badaz, zerbait hola ateratzen dena, bereziki, denen artean? Eh, eniduriko, horak egertzen dena, da gure pundu azkarra, da gure kultura bizi dela. Eta eh, nahi bozu naturalki, gero familietan edo jenden artean, lagunen artean, bestetan edo ez, ez, baina eh, kantuz edo dantzan edo nabezu jendea ari da naturalki, hori puntu azkajala. E, gero aurreziak, txemplu bat emaiteko dena da, berdin gure kultura ari dela malorozki ztandardizatzen. Eta baita hainbestetara ino nahi dugu izan bestek bezala, isa hatera. Kantatzeko manera, dantzatzeko manerak, eta denak, pixkat, eh, pobretzen bezala ari didela, manera bat bezik kantatzeko, manera bat dantzatzeko. Hori aulesia bat bezala ikusia da, eta beraz, horren ondorioz, e, aholku batzu bezala emanak izan dira, eta hori begiratu beharko dugu, kasu man dugu, ez dezagun er, e, e, e, egin, nahi adibidez laborantzean bezala, e, produktu batzu, eta universitetetari gabekoak. Eta hori bizitik kasu man beharko dugu hori, Gure ainiztasuna hori, eh, abenaiztasun bat bezala berdugu ikusi bon, mutxikoak ez dira berdin dantzatzen, hemen, tantxe, tantxe. Bon, ados, ikusgarri batean eiten aldira manera berean, bainan berduko konprintu, eh, historioaren edo hau, bon, ez direla berdin dantzatzen, eta kantuan gauza bera. Beste aulezietan ere, oakzen gira, eh, gure kultura, ez dut gura sobera zautzen. Hori, berekinuke ai zure jo baknatu. hortako dira badira horoki programa batzu, eh, bilketata lana Lima ba ari baiten aridamentuan. Adibidez, etnopula hori nabel hori ukandu du ta horren lana hori da da gure eh, gure, gure antxo hori biltzia. Atsutuko badur bildu eta bagnatu. hori hori bilduta zeiten dugu Zoko batean uzten dugu, hamailu batean. Ez, horrek behar du izan, helikagai bat zala, jateko helianari bat zala, e, kultur elkartendako, kreatzeailendako, artisten dako, horrekin, hori harturik, horrekin gero gauza, gauzak e, beritzeko. Horrean, moimendu bera da, nahi bozu, lehinik umilki gauzak hartu. Eta bestea, halo, Uh, aski harro izan, ere, gauzerk uh, sortzeko. Oden, bi, bi gauzea horien artian uh, duzu, nabezu, horreka. Um, Rantxosten horrek, hori eguziak uh, agertzen ditu, uh, ikan agarri uh, aberratxa, aberratxa da, uh, nik uste horrekin, uh, ikuspegi, urokor bat baden eskol kulturarena, zertangiren nola praktikatzen dugun, eta beraz, uh, nola behar ginuken uh, sortu, politika kultural bat nebozu hoai eskolekagoenen estakuria txosten unen helburua da politika publiko bat plantan ezartzea edo publika batzuen plantan ezartzeko pistake maitea e, posible da on laipatu ditugun erakunde guztiak bai euskal elkargoa bai estatua eskualdea ezartzea norabide berdinan inguruan hori eitzen alda hori da honka Uh, ikusidut, eh, hoy hartzio dut, urtetik urtera eskalkulturerakundean. Eh, ikusti ditut a dividirse en circuloire reine Drac, estado estado servicio uri, eh, hola aldatoko cela. Bisu, momento ates nek ikuste ngintuzten, baizu aur tipi batzu besalata horiek ba beraz guk dira horien menpe eta, bon, crache totik iso eta horietzen etzen, da, onargarri. Baina, emekin emekin, benen uh, lekua uh, atseman dute. Baina, pizkala gondot ditugu ere, baina, uh, komprentu dute ere uh, kultura bat, uh, frantzesa izanik edo frantzes politika bat izanik, ez dela bakarrik frantzes kultur ere dua, baina badira ere, Munduan adibidez, uh, leidroa kulturel ditzen direnak, reneba. eta ezko bide kulturalak. Bada UNESCO, badira, lare, beste, eredu batzu, hain hitz ez abela, abela Eta horiekin, emekin emekin, eta hoai, akitania berria erri ere, komprentu ute... Kultura ez dela bakarrik gainetik behiti edo den gauza bat, baina jendekin behar dela apartekatu, eta ahalaz jendea bahne emanez. Eran behar, lehengo eredua zen, bera, gok edo dugu politika kultural bat, eta guk ekarriko dugu hori hala, jenden elikatzeko, ezu, gaixo jende horiendako dako, eta inen dugu biztanda barbordeleko operan, baina inen dugu erikipietan, zentak jende horiek, Behaute gumbatez bedelen ikusi, biolon bat edo kuartet bat. Ba. Eri du hori, hori kentzen ari da. Erreiten da, bon, hala, diendeli buruz joiten da. Da diendekin eraikitzen dira politikak. horira ez dira hori horik, hori horik, hori politika horietan. Ben gerolta gehiago, baztadua, berri alda hori guztiak hori buruz behar daude. Ta gubistan na, biziki kontengira horrekin, zenta oakzengira gure eredua dela hori. betidanik eskolegian kultura egin dugu uste gabetaik.zu ta gure familietan, bestetan, egian eta hai re taura gainetan, biztanda, e, eta gogin mailako gauzazak ere. Baan bon. e, ohakzengira gure us molde hori e, geroota gehi hau partekatua dela. eta hori sein biziki, biziki- ona da, Gure ikusi ikusiz, urtetik urtera, gure paktaide horiek ere, ari direla, nahi bozu, ohtaratzen. Norabide bat finkatzen dira, Zazpi, xuseni zaiteko, ez ditugu denak aipatuko, baina horietaik no, bat, bada edapena eta promozioa publiko guzien ganat. Mm -hmm. Horrek zer gana idu, eh, eskual kultura, Euskaldunen zirkuitu labur batean gilditzen dela oino? Nik uste ez dugu hamen txikein biak, eh? eskolkultura eh, biziki jende gutik, eh, ahun gutik baliatzen edo bizitzen dugu, ahun gutik ira. Ez uste, uste izan behar, bon, biztanda batzuitan, bizpairumila jende, biltzen dira, ekitalde baten ingurinan, behinan bon, ez da, ez da hola edatu eskolkultura, eh? Hagun Agunguti, eskolegia, berean, kostaldean, anegu zu, misiria bat eskoal kultura, ez da, batere, batere, ezaguna, askira galdeitia, e, klase bati, aurk batzueri eri, bo ninkesta bat egitia, zein tira zinituriko eskoal kantariak, bo, bat zautzen dute, Ola, eta telebistanak egitzen dena, besteak, ez dute, ez zautzen. Ez, ezagun uste izan, eskoal kultura hori zautia dela. Hornean, Gure kulturan, nahezu, denbora berian, hoi muimendu berian, beti gauza da. behar dugu alde batetik bachnatu, ostioan egin dugu bezala, baina beste, beste aldetik, mugimendu berian, ere ezagutara zi. Ta hor uh, iduritzen zaut, uh, badela publiko zabal bat, uh, urbildu nahi lukena eskoa kulturari. Nahi lukena, nahiak egan partekatu nahi luketena gurekin, zer den e, gure manera, bizitzeko manera, eta... E, baina, badakigu hori liburu joiten, nola berdugu egin hori? Bon, hor bat dugu, erronka ondi bat, etxemplu bat bezik ez da, eh? baina, nik uste bezik interesanta den, askira gu horre turistagira joiten gire laikan beste noapait. Bo, ta e, turistagisa noapait joiten gire laikan... Biskabat uh, penarekin gertatzen da, ban behizu ezgira sartzen, eh, behizu erri baten kultur, kulturan. Bon, ez dugu okazionerik, edo ez dugu egiten, edo ez dakit zelenako, bainan. Eta alta berdin, nahi ginuketan ikuste gubezala inizende baden, hainiz ez dakit, behinan bedelen, eh, publiko bat bada ortako, nahi lukena, partekatu eskulkultura. Horten, horre bat dugu erronka biziki, biziki edera. Eta hori eskutan ahzen balin badogunik, uste emaitza bisikionak emaiten dituera. Horri, pixkat, loturik ere jiten da vite, Euskara eta Euskal kulturaren azteko lotura, Euskararen hmm. ez jakitea be mugabat izaiten aldabistanda batzutan. Or, ze, ze politika mota nahi da ere man, edo zen horabit letaradio nahi da? Eben, em, ko emene parte bat horri buruz, Uh, e, actean, eh eta kulturen 8 lotura lotu eh, mitz, eh lotura hori landu. Hordean eh, bistan da eskulturarik ezta eh, eskolarik gabe. Hainan denbora berean hainbeste jendeek ezta kite eskora. Ta horian hori gizu egere kampo kultura eskola kultura di campus horiekin bada ere lan bat eiteko Eman dezaun batu zu, diende bat zu, kantuaren bidez, naiz eh, eskola ez dakiten, baina kantu zasten dira, ez duze deusen komprehintzian, baina gero entxeratzen dira eh, komprehintzia. Ta hori hori bat bezala da, sartzeko manera bat, dantzaren gauza bera da, hori kanpotik helduen familia bat, beren aurrak ez dakite eskola, baina eh, da nahi eh, haidutela eskola kulturan integratu, eh, eta nola eiten alda. Haurrak bai, sakzen batuzte dantzat aldean, e, dantzat aldean e, dantzarki e, kasiko dituzte, baina horren estakurian dakurian txartuko dira e, kulturan. Ta, bai, jo, berdin, egun batez, eskora ere kasiko dute mugimendu baten historioa da. Ez dira e, gauzak e, geldian ikusi behar, berdira ikusi dinamika batean. Ta, e, bi gauzak berdira, berdira egin gure kultura bat Erdi eta ganebeta izkuntza eta denbora berean jakin ere partekatzen, eta dien diak mintzairarat mintzailarrat, bazter bide horietaik. Txosten hori asteko eskuetan izanen dute, kultura politikaren ardura izanen dutenek, edo dutenek, Mikele Gamuzpe Euskal Kultura erakundeko lendakaria, mileskera erxetasun horien zate, eta pasaigunan. Mileskera indiz.